Eta, ba, endaiako iauterien inguruan itseiteko Manolo Alkaiega. Enbestako miteko lehen dakaria dugu gurean. Kaixo, egunon, Emanolo. Kaixo, egunon. Horten ere iauteriak hor e, gainean ditugu, gainera esan gu, Bueno, mantentzen baldi bada etxin ez gaur daukagun eguraldia. Espera, duzagun ba, proposamen eta egitarra polita izango dugu ezta. Ba, badirudi di den mohera gediteko dela azteuntan, urduan. Eh? Eh, bueno, charra valimada, sanpensaren culpa ezan eh? uh -huh. eh? da, eh? besterik, está Hola, da u, eh? Polita, polita bat polita gustean bai? bueno, eh hoya o tiro de u, eh será banatzia inorteditat, inorteditia que bai ondartzan, bai girtukein, bai hemen iribarnean, eh ere eh, bai, orduan eh grupo grupo bacocha que hutendie eh, gui terapeutik aterakoeste haserden eh ia e, e utiliak eskolen mm -hmm. eta eta gero ja biltzenge hemen e, pilota plazasan e, gastrusa pilota plazasan hor e, abilletzeko e, labatikan goiti e, desfili zego urire ohitura zarrada hemen sanbanzarekin e, e, gure bueno, gure personalla hori e, personalla lirro Bardintzua eh, ikusten da zenbait inutilitan, eh, zenbait inutilitatan eta lo ero pensare lo bestissimo materimagno. Mm. Beti orba, norba hor or esa tarcio tan eh, piscat gli eh, utilieri eta berari berari piscat eh, bueno, eh, Cristea qua che mantente colpa, ma no leno zen piscat a a arelli a, a, a trevitu e Orsan barra dugu, oiturazko kabalka dago eh, desfilea Ratzaldeko lauretan abiatuko dela Bertantik abiatuko dira karrosak Badake izkigu zenbat izango diren aurten bai bai mi karro zabadia bat dynamics fit fit fix daite eh, ucha chaten beru beru nicena amerikanin zatuari eta bigarrenak eh lanetikgina ke indu errota errota gorria parrisparrisiko errota gorria Eta hori dira, bi oh, karrozoiek eta hori pixkat eh, mm -hmm. launduze, launduzeko eta eh, gabal gada hori erikitzeko, jo eh, bueno, aldunak ezango die buru, buruz eta hori kenatzetik eh, gauza berri bat, eh, bidasurako horrelo txekileak. E, oik dire e, gaden urtean ekanien e, eginak e, eta hor e, azpide ibiltzen e, die mutiko eta neskagazte batzuk e, zortzi urtetik e, amabik urte arte. Eta eldu izalite gute edo igual obeto e, bueno, beuden neurritan ere ina die zara pampiñak. Bueno, panpiña onde ya dime eta bai 15 kg oiz ditute, orduan ite die eta bai, heldu bisala beuden balsak eta gaitiruak etzatuzte. eta dituzte eta badirure gaitiruak e, gastik etorko dela, oiz e, kal orduan ikusgarria da Ipolita e, e, dudarik e, gabe ikusten ditugu lau erraldo izango direla e, eta bueno hor ikusten dugu ditugu ba, e, bueno, hor e, euskal oitur eta jantzien e, bueno, karakterizazioarekin ez da ba, e, irusin izkazio ditu alda bat eduketan bueno, e, e, eta neska neska gaztia prima, primavera Orduan e, e, eta jantzilla da, el apóldico será el apóldico jantzilla, no. Bueno, e, e, betia. Eh, bigarren hau da gizon elduagoa da. E, gizon gaztea e, eta horrek gorriz jantzilla da eta eta sera e, samaltsañen e, kasko du eh bulunnean eh ja iru, eh ya, eh helduago eh, da eta udazkena da eh Marroyes eh, jantzilera eta eh buruan gnieen du eh, le, leengo mucho un DJ eh, apuntakin Eta azken, azkeneko da e, negua e, gizoneldu bat bizarra duna, bizarra txurilekin. E, eta, bueno, hor die, iru zinifikazio, ez? E, iru, iru mota desberdina eskoalun jantziak eta bestalde, e, zerak, e, no, lau, zertu, lau mota eta la, lau, lau e, La momentu, zera urteko momentu amdinak, eh? primavera, udazkena e, uda eta negua, eta baita ere, e, e, gizon baten, emakon baten bizila, eh? gaztetikan Gaste, sartu e, hortre, hori biskat e, koska hori bueno, ba, lanon batean bertan ikusteko, eh, aukera izango dugu, dudari gabe. Patxan genitun, baina bueno, ba hauetan arratsaldeko lauretan abiatuko den kabalka da hori eta San e, bueno, ba hor epaiketago, ba bueno, baita naiko ikusgarria ta polite izaten dela arratsaldeko 5ak eta laordenetan. Bai, hori e, e, da, eta oitura hori konservatu da hemenen daian, eh? Eh, kritika sozial bat egitea Sanbanzarari, eh, el zen ogni rasche, eh, ir, irrationalitatea kasatetan e, ola kritika sozialak kientzen orduan, bueno, tzentzenka ehun hori bisate esateko egi batzuk mm -hmm. eta hanka sortze batzuk ere bai ez, eta ga, ga, gaztiak hor ibiltzen zien hori e, e, egiten, horire ikusten da e, gaur, gaur egun e, e, Xenun e, maskaradan hori da.ez e, kritika sozial bat egite eta es, esaatia e, eunotan e, gauz sortz batzuk atarteka. Mm -hmm. Bueno, eh gitaroa borobiltzeko, eguna borobiltzeko izan barro dou, ba, musika izango dela protagonista, eh gaueko bederatziretatik aurrera, zel hiru ba, musika talde taldearekin, bueno, ezaguna, eh gure inguru honetan. Bai. E, hor bi gauza die, ba, alde bat edikan e, bueno, e, Irland, Irlandako duenuekin zeili, zeiliru etoriko die, baina nara die, baina Irlandako duenueke ekarikotuzte, e, hori e, asiko da behatzitan, eta amaika terri ekarte, eta amaika territikan goiti izango da, E, Mosorroko epaiketa jarriko gute, nola gaz, ga, uh -huh. eta urtean gazteriak hori montatu gute eta gero ya, bukatzeko eta borobiltzeko gauri zera e, e, dantzaldi esan da patxamamakin berduan uh -huh. nahiko, nahiko gira da, nahi ote jendik etorri gero bueno, da, talo eta txingar eta barbuna uh -huh. Dene tika da uh -huh bajarnik eran ma kocha bere arribatu eta Girona, mm -hmm, da Girona. Horidan galditzen zaiguna da, noski e, ba, urtero bueno, bezala, eh e, jendea animatzea, eh inautenian asken gaude baina benetan e, asteburu politate interesgarri izango du hementxe endaian, eskualdeko lagunak eta bizi lagunak, eh, animatze ditugu ere honet etortze. Bai, e, denbo errazango da e, Bada girua, bada musika ez, ez du denak esan baino mm -hmm. txarangak eta gehiobadie, orduan e, girua bada e, gero bestaritikan gaztiak e, airi pixka atreberotzen, e, ben konzertu, konzertu montatzen, edantzaldia montatzen baita ere, mozorro lehiak eta montatzen orduan, ordena badie zera, egun onba pasatzeko bakarrika jendia saldu eta ondo pasak gurekin, beti ondo pasatzen da gurekin Por día va con vida gelditzen gara. Mille esker Manolo gurean hiztatagatik. Esker zuri.